اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شنگنا ده نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ده مبارک سیرتا درس از হরিเจপুর رشیدلو شد مکی الله بخلاف باندی بنزلس حربي او طريقي استعمال کړي چې بریطريقه باندې زموږ وړاندې کو بدی طريقه وړاندې کو د مشه ده باطل فرس عادت فرس اول یو توتی برابر کي او به په څه بلا تر مرکو لري د خپل تحریک نه لږ کې نه ځکه دواړه تحریک دبد قیامت پر رواني قران کې الله رب العزت فرمایي ولذلك خلقهم دې مسالې پر الله د مخلوق نه پیدا کړي یوغه حق فرس په برخو باتل فرس او د دې دوه مقابله حق فرس په دې مقابله صبر او ځم نه کار اخلو باتل فرس الله بغیر غیري شرط مندنش کې چې یو کله دوه خلکو مقابله او به به شي په میدان دی غټي او وینه دکته کې دلته ورته کېدل فهي تنزل السرقوكي و تريقه استعمال بها لأنه محمد رسول الله بيزي رسول الله بجاء قلت بلاربان دروانهن و دي خلقه بوئي لجاء هذا الذي يذكر آلهتكم ايه غداق سرده جساسو ذا لهاو بدي بياني يتیم سرده فهي مكاكي و بدي طائف قدرز منه مشتران شتا ابو جهل لديه و حكم ديه اميه ابو معيته د ټول دین نبی ان جوړی کینا او د محمد دی جوړش د لیکن محمد رسول الله رشاد له خبرو نه متشرکې بس د خپل دعوت جاری شاته خلک دې لګې دي دو مه حربې دا استعمال کړه د رسول الله د دین تخریبا خلکو له په دماغو کې دا اچول شي خلکو دا محمد شریدا ګور از مونږ د معبودان نه اودو د دې کرامتون نه منې او د دې د برخې د الله صل الله علیه باندې د مسلم ډیر وخت ور وچلی دا دریمه طریقه دا وجد دي شله مقابله منګوس په یعالم باندې کوه طائف له نظر ابن حارث باندې باندې یعالم را وصول او ورته ویلې چې دی مککهې محمد پیدا شوي عليهلی حصات اوسلام اوده دا خبره کې چې دا درې سوچپته معبن ا چې شي کوی حقدار د دا بندګ یوااض الله دی دده مقابله به کار ده ی ډیره کله دا مقابلی په کار د چې ب شي. نوکله د حق فرست په مقابل کې دا بدنا مول کېې چول دغه ب زیتی و شي شو بیا دغه باره کې د چې تحریق اوچول اوچوللی شي چېکه دا ملا ګوره خیریت نهې دا کرامت نهري. او دا من او اق شنه منی دا بدنامه بره سي چې بدیم کار شنه ست په مخابل کې و ایسو مولا را ولي اق مولا خلکو را ده ذهن ورکی دا دشي وي او موږ دا شي وي چې بدې باندې کارونه شوت څلورم پڑھو دا وکی دا رسول الله سره کې نست یا رسول الله یو رس تاسو موږ د معبودانو بندگی کوئ او زه موږ سره معبودانو کوئ وی یو چې موږ تاسو د معبودانو بندگی موږ معبودان و بندگی یو رسکوا رسول الله و ادامنا مانا وی خیر دے منگ بیو کل ساد معبود بندگی کهوش رب العالمین دے تز منگ ده معبودان و بندگی خیر دے یو رسکوا سر پکت دا لا رزان لبرابر آولا رسول الله ورد دا اول جیسی کند منشم کولی دا تاو سخبر رکوی حق دار ده بندگی دا رب العالمینی او زړه دې مبارک ده خلکو سره سازشونه وکم چې نه دل لک په کار دو دي بل زیاده په کار دو دشه په کار دو چې دکی دینش بنځه مخربې استعمال کړه تعذيب النبي والمؤمنين عليهم الرحمه دل لک ته وځو کوي چې بد دي شونه باندې کل کارونه شنو دشمن چې ده به دوالو کار اخلي اول مستابه زتيو کی به وفتا باندې بدنامې ولګې د بدنامینه ورس په دربه سه منازري ل خلق را ولې سره شذ شنو شروع کیږي خیر ده ته د شیکو موږ بده شیکو چې بده کارونه شوس ویوال پکار دي وځه د خلکو اوال مقصد په بده والو کې شي د رسول الله امته د صبر کې جانب مقابل په غرور کې را شي ایساب از موږ الله बर्बाद دي دی خلکو اول د صحابه وګړو ول له رسول الله تعالی نشورات ده. در رسول اللہ پا تاید کی رب العالمین دے رسول اللہ پا قبل متقی انسان دے در دسی انسان تاید تا رب العالمین کی او بند در تاید تا کی در در تروالاڑو ابو طالبہ او در رسول الله خاندان خود در مضبوط خاندانو لیکن قریشو در سکاروکی ابو جہل لے چی دنبی صلی اللہ وسلم ترو ابو لہب دیل تیرکی ورتوی بے لے کبا دی محمد بانی آئے علیہ السلاة و السلام منگ برید <كو> دا گرانتا مامی گی تی دکور سڑی تی ترے دا ساورہ رہ <رده> <دا دي> محمد بیزی <بيزتي> تی ہوگا ابو لاحب یو جاہل انسان و غیر مسلم اگر <أغب> بلکل سینین اگر بیسو جد دی مقابلہ بزکا تاریخ والا <لحل الانكي> در رسول الله په خلابه دا تحریف شروع کیوه انه سوابی داسره د دا پلارو نکد دینه وختره انه کذاب او دا محمد صاحب دروغجن س دا تحریف شروع کی سوابی دا منچا د پلارو نک ترقه پر خودلی وب طرف باندې ورشلکه وس مکسر جاهلان دا ویچ دا پلانه سړی ډېر خراب سړی ده د پلارو نک ترقه پر دیوب بل طرف روانه کی منغو شل کروڑه د محمد رسول الله نو قربانی ده رسول الله طریقرانی د صحابه په دل ونيدل په کار دي چې په کوم تر باندې صحابه له رسول الله له قران خبره کوي د دقیق منګا دین دي دی زمون معرف لارو نې کو تر کې دي سره برابرې فبه بدواړو سره برابر نه دي دوی بخل کوي زمون کار د رسول الله سره وي زمون کار د قران سره ده زمون کار د صحابه سره وي نو ویل شي دا سوابري دا کذاب دي دروغجن دي ځل ابن کثیر اورو د طارق روایت باندې او د محاربين د دوړو وی ور سيمان راوړو وی جون مجاز علاقه کیو نو جوانو هغه بچکل کم خیم خیمه لورده اخر شو او د خلکو لبی ویل شي ايها الناس قولوا لا اله الا الله وی ور سوب سنگيريو چاغه سره غټیو تیګي په د لاس کې او د قزوانه اور باندې وښتو دمرې وښتو شه د بدن مبارک نوینه لاړو د پني د ډکه شي او دا ویلی شي دا ورک کذاب دا درو جن سره دي ويما چې تاسو وګداڅو ګدي ودا کوم چې نو جوان دي د اوراره دي محمد عليه السلام او دا کوم چې سپنګره دي د تر دي ابو لهبه دي ولي او غد الله توحید خل داوته دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچه عبد الله وفات شو ابو لاحافظ د خلکو لدا خبره فرکړه لکه خبره نه وی نه وی غ خیره دا محمد میراث شو میراث 1800 د د بچی نور فاتکی گینه یو سوره سپوره ددا دین وی د ب ختم شو بل ته زمونږه په لارو نه ګټ طریقہ منځلش لکه وسمه تل فرس دا ویل لکه د پلانین او اساس سره اغه مرشو او بلنه قیدیشو او په دې باندې خبر نه دی چې د تحریک رب العالمین ته رزق جاری شه دبن کوم عالم پور خلک تړيو نمبر کم ملا پور نمبر کوم شیخ پورې کدا کمل افدي جماعت دې د درس قران به گیګو کدا چرټنی نه به گیګي دا, دا غلطه خبره دا. ده کدا دل ته یو کني دا بس مونږ الله د جاری سات کدا مړ و کدا ژوند دیو کدا قید دی رب العالمین سوره کوثر نازل کې رسول الله له ویری شه یا رسول الله دا ست دشمن میراث ته ختم نه اوستا بچي به الیوم القیامه دا مونږ تا شو ټول د محمد رسول الله اولاد دا څومره مسلمانانو چې بری دنیا کې کاره ناري نه دي او کغه زنانو دا محمد صلی الله وسلم اولاد دي دا غره دين بچين دي دا رسول الله ستر کې ور باندې رب العالمین رايخه کړی دا صفه مروه غونډې لداخل راجمع کړو او رته وی ویلې شي زه تاسو له یو ما کوي او فوج روان دي او پتا شو باندې بریث کيده خبر من نه کني من نه ولي نه منو وې دا خبره مموم نه اي ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو د شیا اخدا ولرې ش حقدار د بندګي واځ رب العالمین دی بل اڅک د الله سره نشته ابو الرحره شو محمد رسول الله عليه وسلم لك صائر اليوم الهاذا جماعه رب العالمین د ټول اورس برباد کته موږ دی خبر له جما کړو برباد شي گزارونه پر رسول الله باندې وکړو چونګې دای دور دی د محمد رسول الله و دې مبارک جوصباندې د مبارکه باندې د رکانو گزارونه وکړو لکه سونه رب العالمین اشتورتنا ذلکه چې د ابو الرحب د د ورلاسو نه دی رب العالمین بربادت کی ابو الرحب د پخپلم بربادت شي د د بچین برباد شو د اعمالم برباد شو د ځانانم برباد او شه بورزه قیامت بل جهنم له اوخره زیدس ما پر رسول باندې ولی گزارو الله دې غره تیری چې دامه سرکل منظر الا نذر رسول الله د وی لری نه هغه د ابو الرحب د زمانه په نکا کی وی دا قبله هرغه غصېده وژنه لاړو او دې ځمنو له یو ولې محمد دولراني بده کورګې نور څنګه مانم تلاقه کي د 10م د فلرودني کې دښمن دي زموږ د معبودانو دښمن دي ودې لوراني دا شو دلته ساتلي دي ګوره په دې توحید مسلې کې سره د تزخې تلاقم راځي دا بده شي نرمه خبره نه شي راي ګوره دا اوخه نرمه باندې وړې دا راو باندې ودې بخره او بس کله بغیر طلاق مسلې شخصیت مېر به فهمالهږي زکه دا کوم انسان شخصیت وره محمد رسول الله نه زيد د اتش امنشته ری چې د رسول الله باد مبارک بدن باندې گزارونه کیږي د رسول الله باد مبارک بدن باندې دا شنو گزارونه کیږي او دا محمد رسول الله د مبارک لور نه هغه تلاقي کیږي دا منغه درس زمن زمن او تربيت دے جوه ردا شبرزي تلاقي کوي د ابو لهب زمان لزمنونه ایست دغه دا زمان چې د پنې کابه نیو تلاقي کوي اغه وخت ګلانه بيش الله والسلام نه بيشي ونه د دې لوري نه نکاداب له هده زمانو سره وشو رب العالمین دیغه په واسکه کثر خاوند ورکه عثمان ابن عفان ایو چکه وکړه اغه وفاته شو به ورته بل ورکه اغه چې وفاته محمد رسول الله ویلې وکړه ما چرته بل لوري هغه هم درکوله لیکن بل شته نه دی دې ته پرې د ام رسول الله بس او د پسه په دې لره کې خو لره یو ځای د مګ تاسو چېرته باندې مسله باندې بنځیم لري ته دی دو کنځلیم بي دي سنت دی ورانش چا لکه ما د خلکو لپاره قران بیان او سنت به بیان او د محمد صلی الله علیه وسلم باندې خلکو عسا ډکلره کې خوښ کوشش یې کوو سره ځای کې ونو فاطمه زهره تلره کې خوښ تسلی ورګه چې سره فلر دین باندې ټوله دنیا کې نشر شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حرم کې مونږ کې اداره مکه مشکان په شو چا یو خدای کوله چې بل خو رسول الله مولا صبر تلقین راګه غین رسول الله دومره زوره ور انسانو کدا 23 دنیم زره خلک دغه مخابره لولای رسول الله ټوله مخ سره سم لولای وکولی الله دومره طاقت ور کړه زموږ الله پته اید ولاړو ابو بکر شهاب راګه چې دایو په بوکس و انته ورسو دا بله الته ورزو سو د اقصری سره جنگ کوي چې غسر دا خبره کوي چې لا اله الله په دې سره ورانی نبی کریم علیه الصلاه چې په کمځه کې کورو یوش پک کسان دی خلقو دی مشرکانو التا انتخاب کرو چی تاسو بدا محمد رسول اللہ دی کور لگندگی و را ورزاوئی دا مسلم بگیر ازی پاقی که ابو جیحلو حکمو ابو معیتو امیوو دا خملگیری و سرا نبی کریم علیہ السلام بجا کلپ من زبان اولادو نو دی بدا گندگی را اولاد رسول اللہ بدا مبارک بدن بے ورواد شولا. نبی کریم علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام بجکلب منځب منځب اول د دقه ګندګی کور منځب د شروع ورځ او کلب د جنابه نبی کریم علیہ الصلوۃ د کور په مخ کې د غندو د دې مردار وکانو د لری وغيرها رواق سو د رسول الله په دې دیک کټوي کې به د ور ورسول رسول الله شو به بلګې رواق سو دقه ګندګی او بار به ورسول نو دم ربیو الایشیا عبد المنخ ای جوار ان هاذا ادب المنافسه منو دکمه وندې ته تاسو مسره شروع کړي دي د تر زوی څاشه یما ورارسه څاشه یما چې په نذر کې مثله اختلاف راغلی نو اخر د مسره ته تاسو غوډه ګوندرو ډېر احترام کوئ دام څه احترام ماله وکي ګندګی سم ده کور لته شروع ورزه ولاس ما بده بدل مانه تاسو وا شروع اخر ما دې دک لته شروع ورزه ولا دا اولي ابو جهل رسول الله علیه الصلاه والسلام و موند بنور په حرم کینه کوي كي. ډېر بدماش انسانو وو دا دلته به منظر نور نارازي نبی کریم علیه السلام په با منصب باندې ولاړو با ذکر السلام وکړو ته تم نه ویل دلته بنارازي موند بدلته نه کوي تلس مون پر مخه د منځم کوي زمونږ د ری باباګانو زمونږ د معبودانو په دې بیانې تلخصه باندې به دلته منځم ته کوي دا کمز نه تراله حدیث کې راځي رسول الله به گردن کې د ابو جهلونه ورته ویل تباشه به ورته ویل تباشه به ورته ویل تباشه تباشه دا څه کوي چې اخر معنی پر دې منځله موږ هم اخر نه پرې دی ابو جهل محمد ته او ستا رب زما اچ نه شي کولې زي لاس خلاص استادم لاس خلاص او استاد رب العالمین دی لاس خلاص دومره خراب انسان او یاد شاته د دې مکی د یو غړو په دې ما بینک اس ما غو نه عزتمن انسان بل بل نشتري ته به څه شاوږه او ستاره رب تشهوت چې دا را ته ماخه لمهخه کوي الله رب جد قادر شي په کې د مردار خړې وي لیکن دی پر خودو چې بدر پټه گر کې الله د ضعف او کمزور مجاهدون او ما شومان په استمنه است مردار کې لري چې داس موږ قانون دی چې ویلوې بدمعش زورور بدمعش هغه په کمزوري انسان الله را فرزای حدیث کی دام رزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ولادۃ ابو جہل بشرا کے بغاڑے کی ورته سادر واچ او دا سادر دشرح کی چکه لرح کی د محمد رسول اللہ دا استر کی ڈن ڈن شو مری خفشوا چ خوشی کی سلام ہو غرزو ولہ رب العالمین لتوجوک لو وی ویل یلا استی اس پہ په د باندې مقرر ده خو ز ډیر ف سفر باندې روان وي اس مری راغه بده ټوله ملګروږي ګرځي دورا ګرځي دوه شکل د دو د خو راغ نو ایسه د اثر ته التو غرزو و التو غرزو ولا لری کې الله را جل سوره علق دا ابو جهل بهره دا خبره کوي چې دا ابو جهل دومره غرزالم دی دا یو بنده من نه کوي د دې خبره نه چاغه د منځو کې او خلق الامر کې دا څومره خراب انسان دی بد انسان دی رسول الله په منځ باندې ولاړ دی ابو جهل ملګرو لوی, لوی محمد پر 60 بار ورخې <تصفيق> <سؤال> دغه ورمک ما تاونه د دې محمد نتا سوغه له شه جوړ کړي د محمد د محمد بالکل سرلم رسول الله چې کله په منځمنه ولاړو رسول الله خو الله راغ نو ودري ویز ماده پر رب العالمین باندې قسم می د محمد په ما یو خندق دی او رو د غور په کې د شروان وک او بو شروانی بل وروه کړه چې وي د عمر د وک شر ماتل ته ورې د شي شرط ماتل د وک شر د شری نو پټول عمر رسول الله ملګری ویل یا رسول الله و مجه اند شر غمن دی واه خسته وي سم خیال لید قدم علا ګو تیرا وړې وی قسم الله ش ملایکو به اندام اندام کړي و زما په ولاړو دا هم ملګری دری مانا ګترا وړو چې د سره دی مله یو څه او دا یو صفات مانه جوړه برو دا ورته قوم ملکه راغله ابو جهل را له چا نه جوړه سره ګورم و ایسه بده وقت کدا ورته نه جوړه نه او هغه تکتده جناب نبی کریم سره السلام دا مسالم ته شروع کړي وا ابو جهل فوشه دا سړی کله ریګ نه دته ملګرو بشتلود ملګری د بکې سمې د رسول الله یو د شه ماندره کسان د مخورز مشران قومي دیم دشي ضعف کمزوري خلید غلامان ابو جهل هغه د اماندارو لورغه د شپې اورته ویل ته شرمې نه شه د پلانو کې طریقې طریقې طریقې پر خدا سوابيشو له اورته د محمد تابي دریو تجارت شروع کړي ګورځب د خلکو له اوه مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورته ولاره تجارت سره بند کړي مال بری کوټه کم چې قومي مشر ملک اغلبه چې سره مشر براه ختمه کو د ابو کو عقبو خلق له دا خبره وکولا کله کله انسان داوت کي حق پر سړي دکاندار یا تاجر نبه دا خلک دشي خبره کوي تاسو خبره نه وي نه د قصړم با باغان نه مني د خاله ګورمو ورځو سودا ته مکووي د دې خبره له بالکل غوګ او كم چې زعفاء خلق وو غلامانا ابو جهل بداغد والو طریقه جوړ کړه و به ویل شه هغه وای ختمه کوي د دې وجهنه دین د اسلام کې چې انسان وګوري اول لری د زعفر غری دی دا پاسب شو وین بلال رزه الله بلال ابن ابي الرباح شدا یو غلامه د الله چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوند نو دې ابو جهل له د دې ملګرو په دومره سختو والو چې بده غاله کې دې دا, دا, دا, دا, دا, دا محمد تبي پدیشوګونه به څومره لو سره دې د لقب لال انسان د اهلی دا فرمایي چې د نکون میمن دی والو ابرابه خپل دوه کونه می بلال د حبشونو راغله دي لیکن شکل توحید بلکه سنت د نبی بلکه الله دومره اوچت کې رسول الله فرمایي وې چې جنت لتلم ځمانه مخ کې د شرف کو کشار ما وارد او ما جبريل نه پښتنه وغړدا څو دا بلال دی د محمد رسول الله مؤذن د جنت سری اور د دنیا وچت صحابي قيمتي د دين د وجه کله به دي ابو جهل د دين اميه د دپ ورسو رسو bale هويا فاتكي دوري به په بندا کړه او کله به په شخصه گرمه شګ باندې سملو د پاسب یلو تیګ قرباني کی خود په زنجیرانو به تړلې یا د قشند مکه مو شي کام ور باندې نه سو د بلانه دقه आवाज جوجه احدن احدن الله يک يو الله يک يو د مکه گرمي هغه شاله مانه میږي کوم حاجین گرمی ګرمي پاږې جبني دي صحابه او سملا سره او بهس مونږه اوسه قرباني اسلام لا چې دا مونږه قرباني کړی مملوګني بيجي لا شي مونږ ټینګي ګناه مملوګني مشکل په مونږ باندې را شو ځان د شي کړي چې مونږ د جنت ته کډار نه نور دي شي لمږه ټینګي ګو بنا د دیو جناदात تکالیف د مناسبت باندې د سلف صالحین بیانې او د صحابه ور کړې دي چې دین د اسلام د قرباني دین د وینې استلو دین دي پرې کې بچم لوال راځي کله چې سړی ما شوم سنتي نو دی ما شوم له په دماغ کې دا خبر اوره جو چې اېز ما بچیا په دا کومه لار باندې جته روانيږي اوس په روانم دا ګوره د وینې توې د لري دین دی په دې کې خبره خونه دا بلال شویل چې ویلې چې احد احد ولین چې مشترکان پر توحید باندې ځخ پکېږي د اسلام د ایمان بشاشت بالکل د لړک اوردنه شو امام بوخاری فرمایي وی احد احد مزکه ویلې ابو بکر زه الله وبد له اربع ته ویل کدا کار مکه ظلم دی ته تاسو ظلم شروع کړی دی دو خوائی خوائی وی کو دومره دې سره په خوګي خوایل بدلیکو د ابو بکر صلی الله او رسوله کافر هغه امیهل ورکه او دقه ابو بکر صلی الله او رسوله واخس سید الله درزا لپاره آزاد کی بلال صلی الله او عمر ابن الخطاب هغه بچ ویلی وی ابو بکر سیدنا او اعتق سیدنا وی ابو زمون سید او زمون قماندانو زمون سید آزاد کړی عمر الله هو عمره لكن چه بلال صلى الله عليه وكله اريد خلق له بيقول شي دقم من سيد دي لازم المشردي يوم من ابو بكر دي او دو مشرد من بلال دي دقم مشردجشنو دام مشرد من आजाद كي دي دو صحابه اكرام ولا خلق سيدين ولي مشران خلق دين د اسلام جي بعد قلم تو نسبت كرش بي عمر سيد وي عمر ورت امير وي سرجن عمر بن الخطاب عمر دي اچت انسان دي <سؤال> دوثمن ابن عفان بارے کی دریزی دره قیمتی صحابی ری ددخ پلمچ عثمان د پلمن عفان دنی کونی م ابو العاص یا ابو العاص الاموی القریشی المدنی اسمی کنیت عبد الله یا عبد الرحمن بعشره مباشره گری د تبوک په غزا کې تقریبا د نحس درهم یا اشرفی ورکل الله شپکسی شورا کې د په دې واقعیش په کلور به پیدا شوم دی د ابو بکر صلحو په واسطه باندې د ایمانم ام راوړل دی د رسول الله ولور ابن کعب باندې واخص شهاکره وفات شو به ولور ابن کعب باندې واخص صلیذ نورین ورته زکوي د عمر ابن خطاب د شهادت ندری ورزور شد د مسلمانانو خلیفش تقریبا یو سره شپږ تریک احادیث ټول نقل لي او سکم دول اسکل د خلافت وی د قیزت جامع القران دا به خپل تر راونی ولا ابوجهل ورته ویلي وستا ورار ایمان را وډه دی و او ودا په پوجا کې کتاب کا پوجا کې به تاو کې په دې کې دا دود ورته بلکې بلکې بلکې غثر او داسر به بن کې دا پوزه به ترخص و دا طالب با ترخص و دا ترخشو دا ترخشو دا ترخشو عثمان بن عفان وبګد نن پروت دومره عزتمن انسان دمن دا تکلیف دی خلکو تیر کی لیکن هغه هم دا خبره کوي الله اکبر الله دې دی مصعب بن عمر د بل سوهابې رجل الله تعالی عنه ډېر انتہیما د سوهابې موره ډېر منداره و دومره ناشنا سوهابې چې په مکه کې قیمتي جمع هغه به د اغوسله قیمتي خوشبو یې عطر د استعمالول ډېر او د ناس ژوند تیر کړو خو چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړ دي مور ورته ویل تا ایمان راوړې دې آو وي بچي هر سره کا جامین ته واقعه سي خوشبین ته دی بدل مبارک باندې دی بدل به ودی شي شرمن استره لکه مار شي د فقر دلاسا یو ورځ ودی شي کپڑا چول و چې غیبانه قشم ما قسم دغونه لګیدلی و په وندونه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کلمه سب ابن عمر وې د رسول غني وکړه دې ملګری اسلام نش شي دا دمر قیمتي جامي ودا اغسطلي و دمر نيزمين انسانو خو کېله د اسلام سر غاړه يو شي کړو اسلام قبول کړي د کور د خونو په دمر مشکلات سره لالجنن فقير څومره ضعیف او کمزوري جامعه شوې دي لکن دښوند دي دا شهید شي ويري نبي كريم عليه الصلاة والسلام د شهیدانو باندې ګرځي د شګور حمزه رضي الله عنه شهید د رسول الله د کاکا او د رسول الله رضي الله او د رسول الله د مجاهدن او او قهرمان چه گوری دشی مصرکر و اندمونتی غصو و غگونتی غصو و از ترگی تیستلشو وی پوزتی کٹ و از ترگی شنڈی تی کٹ و خاص اندمتی کٹ و ظلمتی استلشو پدی که فیدمان پروتو رسول الله چه کل اخوالا راگوی انکہ ترمی سفیرز اللہ را روانا وچه اگد رسول اللہ تروروا ارچا اخبر شہیدان ویڈوی ویواز حمزہ پڑا گرمان پروت نبی کریم علیہ السلام اویلی اما حمزه وی ارچ حمزه د ایت څوک کمیونیکیشنور مانی جوړاو کی رد و به داخل شهيدان برته جمع خپل راولې صحابه داخل شهيدان برته د وحدې لمن لرو ټول ملګرو په حمزه رضي الله عنه وشړل سفره رضي الله چکل را لاله غسر د وسه درې وی نبي کریم عليه السلام ملګرو لوري چې د سنانه د قران شي اغي ویل چې يا رسول الله زمان د معلومات دي شروع مشي شي به صادر میرا اور د چداور باندې پټ کوې زو شرا پرې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه صدر وکته نو بده سیدنا و امامنا مسعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهم شهید پروت درې قدمه اولګه صحابيو د رسول الله د خارجې شهر وزارت اکثر را کورونه بده کوله نبي کریم علیه السلام ویل و صدر کم حمزه لور کو د اولګه مسعب له قران داجي به کې وکي پچا وېکلې شه قران داجي وکړنو دا صدر د دې مسعب او اولګه صدر د حمزه هو بخاری کې حدیث دی رسول الله دا تروا چې کله سرور باندې پټ شونې نبی کریم علیه السلام د مجلس نړۍ لاړو سره د درمان شو دو د محمد محمد صلی الله علیه وسلم د حمزه صاحب سره وژلان دوکاله جنازه په اوکړه به اورته ویلې شي اتره قیامت کې به الله تعالی څخه وی قسم پر الله کدا سفې نه خپې کېږي داس ما د دا حمزه نه دفن کوله پرې چې دی لیوانو خړلې لی وی د نس نه درا وی شله تخس ما هو سوا استفیدیدل من مدا قربانی وکړه نبی کریم علیه صلواۃ والسلام الغورو لوی سرور باندې پټ کوي وجعلوا علی علی رجليه من الاسخر سرګړې ورته پدې خوبانه واچې چې دمړي دا بدن پټول دا سنت طریقه ضروري ده نو اقصو حدیث دې نه زمیندې کې استجمي قیمتي عترا خو چې اسلامی کله قبول کړي چې کله شهید شو د هوت وړاګر کې دمر سادرشته نه سرور باندې پټ شي پیور باندې پټ شي ابو بقہہ پر اما بن بل غلامو دمن آشنا زوانو دي دشمنانو براونولو په دي کوکي بيورده زين زور نه واچنه وو بي ولو بي ولو ايسب دي ګرم شو کې وېرخ کلو الله عنه بل صحابري د ابن الارمن انماره وداغي يا بنت الانمار د اغي زنا نه غلامو اغي بده خلکو وی شي زما د غلام وو وي یو صحاب الله ورکه کیسا کیسه څښني لوهار ود لوهاري په دې ځبانه به شکل کینه شنو دي وکټونه به دي کافرانو او هوبي والهوبي واله به به سبله اور باندې چې پر رسول الله باندې کفر وکا محمد باندې کفر وکا هغه ویل شن اخره ورته دي لو حرام نه داسکروټي رواخسته او خباب رسول الله هم باندې 50 ورسم لاووله ده دې په ابن بن ختم شي ويډي رحم د اوروشي کې راځي اسلام پر اخيره دا خپل شادي ملګرو له کارا کړو ویل چې ما ملګرو د مکه مشکانو زما سره د شي کارونه کړی دي عمر اللهو په شکلو غاړه اوسره ملاوونه لازم به کړی او چې کوتي کوتي بو ورته وي خباب دا وله وي ويډي علمانو مې پرېس کړو ټوبانه سملوه مزما په دې وینو باندې باخرغه ختم شوه په دې مزمن سکو سلور زنانو ایمان راوړو ام ابيسا زنيه دي او نه دوسو حبيبي د دومره اوله د دومره دی ابو جهل دی اوله د خل کو اوله جې اس سترګي کار په اخرن اندش ولا لا سنه به خو زه ونه بلارو نو ورکه شو ابو جهل وی وی منات اساس دشي دا سترګي ورن واخستې دي ځنه انا رب العالمله توجو ګرو وی وی له چی د ملندور مې بچا داخله ما باندې ملندي کوي رب العالمين وعيسة الاسطورية ورده بيده دعا جده ورده دي چهده مكيم وشكام في الله زليله اكي رسوه اكي دب مني مخزومه دا بجهن دخاندانه يو دري غلامانه عمار رضي الله نهو یاسرا سميه او دادوا کزو خاون مورو بلارو زوه یاسر رضي الله ده خلقه دمره اوالو بردعوت كي اخر ايسا بردعوت كي وفاة شو وده کی شئیش رسول الله بداوه رجل يا آل س سمه يرزلن ها دازنانه واولانه شهيد اند په اسلام کې ابو جهل ورتراغه او محمد باندې کفر وکا وه چې محمد زنه مانا لا اله الا الله ابو جهل دمر به شرفه سره و و وېز پتا باندې پوي غم کنا ته چې په محمد باندې ایمان راوړ د مقصد ددارې صرف دا سړي په زمانه اچوي ځکه داګه سره تو زمانه دي صحابه تړي خراب او اخلاق اغه په ما الله <سؤال> لپاره ایمان راوړی بر محمد صلی الله <سؤال> علیه تاریخ ولل <سؤال> کی و په جهل ګو کان را و وسه کمی سو پرتګری زنانه پچی د یوک پوره وتاړ د بلک په او نه زه را وغه په دقه شرمګه کی او ولا وغه شهیدا ته تمره تکالید دي مسلمانانو د صحابه په اسلام باندې ورکی دي د څه د شینرم دین نه چې موږ مور پیدا شو موږ د خلبه د وک د اسلام دا ګلشن د زمنګ د صحابه و بدویونو باندې خړو کړی دی د محمد رسول الله باندې خړو د زمنګ د صحابياتو زمنګ د صحابو د زنانو باندې خړو بشوره دا څمره تقلیدې کمې سو پرته دیو زنانه استلکیږي یو وخت په دې یو کور وتاړو بلد بلو کور وتاړو په دې شرمګه کې دی یو لیدکتا تر ظالم د وجه نه شهيد کېږي او مجلس کېږي هغه وشته کې دا, دا کم حالت انسان چې سره دې باندې سوچ کړي به چې موږ اسلام سره څو کړا دی اسلام له موږ پدی اسلام من زن وساتلو بدی من زن لا مسلمان اج مکرا وی اولانی شہید و اسلام کی رسول الله به وی فرعون ددی امه شه ابو جهل اق فرعون ولا پاغیم خونا ولا گول او دغید و دريبه شو فرعون سر کې سر کې تیر اور دستر کړه دک ماش من را واخه پاغی کی اورا شو هو اخر ورته وريش كفر وك رسول الله لكنزل وك سخت والو اغه نبي صلى الله عليه دا د اکراه حالت کثابه دسر بله سړک له شونکو کې و چې اسلام لکنزل وكني وژنم دي اسلام زمرته مې رباني دين دي اغه تعالی و چې مال کنزل که خو خېد سره کې احترام ساته او کوډوب چې ثم اوژن اسلام لکنزل نکوم دا خو بيحتر شي عمار زله هو رسول الله ليزو خبر وكدي صحابت نبی کریم علیہ السلام خوال اللہ ورتویر یا رسول اللہ عمارم کافر شو کنزلی تالا وکڑی نبی کریم علیہ السلام ویولی ویمولی آ منال ایمانی وی عمار رضی اسلام نا تر اڈو کی پوری ڈکش ویلی دے ایمان نا تر اڈو کی پوری ڈکش ویلی اگر کفر نکی ایز ما ملگرو وی عمار رضی اللہ چکلی دیز آلیمان نرا خوش شکو مند مند مند راقی دے محم وی ویل یا رسول الله ما کوفر وک وی څنګه وی دی مشرکان زرا لاند ما وی والا مال وی محمد ل کنزله خوشی نه دی خوشی کو وی سما تعال کنزله رسول الله دا تسلی د پاره او د وی خوا له میرا ارشاد ان عذ فعذ يا ته به نه وني وله تعال وی کنزله وکړه محمد ل خوشی کو به خیر دی مال کنزله وکړه در ديوخه كيتار رب العالمين نرانيش عمره الله بيبريب انا زناته سليو وركلا خوشالوش الله جك الاسلام نور اولدي وين زوني ولا الدومره سخته اولاجيس عمر شاب اخر ستري شو فالوانو غورا او دي وين زلي ييري شي ايه فلان ما تفريكو ديوجين ناش ما بطاباني رحم راغي الله سنه من اخر خوكسو بيبي شكل دماكي راغي بيبي وني ولا بيبي والا ديوجين الله بيتي شالنم الله جناب دا ابن ابي كريم عليه الصلاه والسلام د شهوکارو کې چې ایسه یو مدرسه جوړ کړه د دار ارقم په دی کور ابن ارقم د غبطه کور کې وملګرو لویل چې تاسو خیر دی الته ورځي اعمال الته کوي تشکیه الته بزست تاسو کومه نور د کارپرانو د مشکانو مخ کې عمل کوم زبې کوم دلته بارمره وځي تاسو له عذاب درګي تکلیف درګي زنبې خپګي کې متوسه خپګي کې در صفه غونډې بده خو کې غلې غونډې کور دخل انته بشهابه ورت رسول الله ورتو تسكبه کولا درسو تدریس ورتا کولو د دې صفای به کولا که څه اخلاق به ور خودل بد اخلاق به ور پاک کولا غبت تل ریکول جناب نبی کریم علی سنت و سلام پر بڑا گرم میدان کې ولاړو عبادت کو د وجه وجهه دا ور رسول الله چې تدخل کو په وړاندې د خلکو ته دعوت ور کړې د مکه مشرکانو چې والی لا تسمعوا لهذا القرانی اخه کو دی قران له وغ مغری بلکی دیګه شور شقب شروع کیږي کله قران خلک بیانې شروع نه کوي شور وکي چې ايسر محمد پر خبر وانه شو پي او محکمه من ویلی و علم چې انسان له سټ کېږی هغه کله چې سړی د الله د رضا لپاره قران لکې نه دی د تقوا پنيت باندې به قران لکې نه دی د قیامت په یره باندې وکې نه قران شي قوي ایمان بزان له صفا سړبدي يقين بد الله د الله رسول په خبرو باندې کوي او صبر د لېځ دی وخت کې عبادت دې ملګر لته وانه چې د کله د شي حالات راځي به مخفي مخفي ګرځي دایې وځه دا او چې ورسره رسول الله سره د ملګرو دشت له وته عبادت یې کوو تقرما کې مشي کوم پیراله ویله که دلته څه کوي ساتسه ورته استاسو په ویمونگ دا اللہ بندگیو که ویوولی که ویسا سیب وزیراجوشی با دی بکش بانی با دا خلو بانی دا سرده و لغا خونی بیتور مات کنات دیگه نبی جنج ورده و قتل و قتاله پا دی منز منز کی دو مکیم و شکالو ساری سوال پیدا شو ویرازی ده یهود و علماء و نا پختنه و جدا محمد دا اللہ حق نبی ده و کن نده کن نبی وی اصلا چی منز ضرر ورکو برباد نوشو کنیشی کبی وزم کو دل اخری کہ سڑے محمد ابن عبد الله او د نبی دا وای کړه توحید او ملګری دشي دیو غریبانا خلک دیو منجه وی واقکل کی دان بی دیو ک نه دی اغه ورته وی ادریس اول نبی وکي کته دی جواب نه وکړه دا خبره دا یوی خبر ته دا خبره وکړه د اسوابه که مبارکه خبره وکړه او پوښتنه او د روح مبارکه تفسیري جوابو کې همدان نبی نه دي او کچرت ایجمل خبره او همدان نبی نه دي بلکې کله شو ویل شي دا څنګه الله امر دي نور حقیقت الله له معلوم دا به نبی لري او د ذل قرنيل د مکه مشه کانسره رسول الله صلی الله علیه رسول الله دعوت کې ویل ترشد الله نه ډیر پچسبه خوشاله باندې راغی چې د شی د خلکو په سره کیستره غلی وې محمد مونږ سانه دریت کوشنه کوو یو د اسو بکه مبارکه بلذل قرنيل او بل د روح مبارکه کتنه <تصفيق> وی جواب به رسول الله عليه صلوات جواب درک ان شاء اللهونه ويلي سره دیا چې اوچت زاکر اوچت متقی د ټولو زاکرین او مشر د ټولو متقین او مشر محمد صلی الله وسلم خو به دی وخت کې الله تعالی ان شاء الله فاتح راه ان شاء الله کدا مسل وي چې ود نه وي لې بدون ان نقصان شې لکه سبا وه رانه غلو بلو رزه رانه لَه اشپار سره جنانه غلا تر رسول الله خفشو د مکی مشرکان مشرکان دا ډنډوره شروکړه وېدا محمد شيطان کې خیر محمد پری خو دو نور ورته ناراضي سلوې قرجه او رسرب العالمين سوره دوحه سوره كهف نازل کې عن عنكبوت سوره زمره د دې وجنې حدیث کې د رسول الله فرمایي د سليمان عليه السلام نه وښي وی اصل او وی ملي چې بده ټوله به وینو هم په ستريقه او ما او د دوی نه به الله وملک سره چې را کوي واقعه په تون مجاهدين لیکن ملیک اور ته ان شاء خدا مصروف ان شاء اللهونه ویله هم بستر یو کړه هغه وخت راغنو یو بیبم بچارانه او صرف وی بی بی بچارانه اګم د شینم ګړې حمل معلومه کړه چې او هو منه ان شاء الله فاتشور نو ان الله د رسول الله رفاعت شور چلوي فورې الله د ونه نازل دا دومره بهترین سورته رسول الله فرمایي چې می پوره وی تاسو الله بند تجلته دنی نساتی او بدی ګډه دي نبی کریم علی السلام فرمایي چې قرآن ظاهر دی بل قرآن باطن ظاهر خو څنګه معنا ده لیکن باطن ده چې اسبابه کا په هجرت کړه او رسول الله ملګرو د مکینه نور هجرت وکړي زل قرنین یو بادشاہ دی او هغه رب العالمین د دین د داوت د فارغ کرے ده له دې نو تاسو هم د حق تاسو هم د حبشه بادشاہ راور شي نو دولس کسان لاړل دویم هجرت کې به لاړل را روان سالسان با انشاء الله كجيرتا جوانون بيابا دا هجرت زكره كو رب العالمين دي مانگو تاسولا ده محمد رسول الله تابي دريرا نسيبك